אשר התחננת לפני, הקדשתי את הבית הזה אשר בנית, לשום שמי שם עד עולם, והיו עיניי ולבי שם כל הימים. ועתה אם תלך לפני, כאשר הלך דוד אביך, בתום לבב וביושר, לעשות ככל אשר ציוותיך, חוקי ומשפטי תשמור.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 ואת הכנעני היושב בעיר הרג, ויתנא שילוחים לביתו אשת שלמה. ויבן שלמה את גאזר, ואת בית חורון תחתון, ואת בעלת, ואת תדמור במדבר בארץ, ואת כל ערי המסכנות אשר היו לשלמה, ואת ערי הרכב,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 ויבואו אופירה, וייקחו משם זהב, ארבע מאות ועשרים כיכר, ויביאו אל המלך שלמה.